Intzolako bidea, Mandobidea eta Sansobidea izanen dira berreskuratuko diren bideak eta horietan dauden elementu megalitikoak, kisulabeak, errotak, olak edo eta bestelako elementu materialak zeinalezatuko dira egitasmoen bidez. Bi herrien arteko harremanak sendotzea baita helburuetan ere bi herrietako artistak elkar jarriko dituzte eta sortzaileek 5 aste izanen dituzte lan artistiko baten garatzeko. Aitorre buru berako alkatea sei beka izanen dira 2005 eurokoa bakoitza eta hiru sortzaile aukeratuko dira beran hiru urruinan bikoteak hiru bikote antolatuko dira bikote bakoitzaren urruinako sortzaile bat bertze bat eta, eta eginbarko dutelan bat nola hiru bide diren ba, bide bat emanentzaie eta horren inguruko lan artistikoa Dute. Basormen bekarako deialdiazita abuztuaren agorrilaren ogoita laua bitarte izanen dute, berako eta horroinako sortzaiek deialdirako aurkezteko aukera, eta proiektua Nafarroako gobernuaren laguntzarekin burutuko damugaz gaindiko Euroeskoaldea gitasmoko deialdiaren bidez. Eta gitasmoan biherriko etxez gain, berako mugerri eta ziburuko jakintza elkartek ere parte hartuko dute.